Təkvir suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 29 ayət Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə Güneş əmmamə kimi sarınıb büküləcəyi, Sönəcəyi zaman Ulduzlar göydən qopub yağış dənələri kimi yerə səfələnəcəyi zaman Dağlar yerindən qopardılacağı, Toz kimi havada uçacağı zaman Bədəvi ərəblərin çox əziz tutduğu boğaz dəvələr başdı başına buraqlacaqı zaman. Bəhşi heyvanlar bir-birindən qisa salmaq üçün bir yerə toplanacağı zaman. Dənizlər ot tutub yanacağı və ya dolub daşacağı zaman. Ruhlar bədənlərə qovuşacaqı zaman. Diri-diri torpağa gömülən körpə qızdan axı hansı günaha görə öldürüldü deyə soruşulacağı zaman. Əməl dəftərləri açılacağı zaman, Göy yerindən Qopardılacağı və ya Büküləcəyi zaman, Cəhənnəm alovlandırılacağı zaman Və cənnət Möminlərə yaxınlaşdırılacağı zaman Hər kəs dünyada Bugünkü günə özü üçün Yaxşı, pis Nə hazır etdiyini biləcəkdir. And içirəm Gecə yanıb, gündüz sənən Ulduzlara, Günəşlər, Aylə seyr edib, onlar batdığı zaman gizlənən səyyarələrə, Qaralmaqda olan gecəyə, yaxud qaralmaqda və çəkilməkdə olan gecəyə və sökülməkdə olandan yerinə ki, bu Qur'an Allah dərgahında çox möhtərəm olan bir elçinin gətirdiyi kəlamdır. Elə bir elçi ki, çox qüvvətlidir. Ərşin sahibi Allah yanında çox hörmətlidir, izzətlidir. Elə bir elçi ki, mələhlər arasında itayət ediləndir, həm də Allah yanında vəhyə etibarı müvəkkildir. Ey Məkkə əhli, həqiqətən sizin dostunuz müşriklərin dediyi kimi divanə deyildir. And olsun ki, Peyğəmbər onu, Cəbraili, açıq, ən uca üflüqdə gördü. O qeyb, vəhyi olduğu kimi təbliğ etmək, və sizə öryətmək ibarəsində xəsis deyildir. O Quranda, məlum, Allahın rəhmətindən qovulmuş şeytanın sözü deyildir. Elə isə siz ondan üz döndərib, hara gedirsiniz. O aləmlər, bütün insanlar və cinlər üçün, ancaq bir öyüd nəsihətdir. Eləcə də sizdən, doğru, düz yolda olmaq istəyənlər üçün. Onu da bilin ki, Alemlerin Rabbi olan Allah istemese, siz bunu isteyebilmezsiniz. Siz insanlar hem inşallahın güdreti, hökümü ve iradesi altındasınız. O size bir şeyi istemeyince, siz onu özünüze isteyebilmezsiniz. Ona göre de her işte Allah'a tevekkül edin.